Rais wa Ivory Coast anasema na haki sawa itatolewa sawa kwa wote wafuasi wake na wafuasi wa rais wa zamani Laurent Gbagbo waliohusika katika hasia za baada ya uchaguzi nchini humo. Akizungumza katika mkutano na waandishi habari huko Umoja wa Mataifa, Bwana Alassana watara alisema hasimu wake wa zamani atashtakiwa kwa baadhi ya tuhuma za uhalifu nchini Ivory Coast na kwa tuhuma nyingine serikali itaomba msaada kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomeo na mimi Aida Isa. Rais Watara alisema kipaumbele chake ni maridhiano ya watu wa Ivory Coast baada ya taifa hilo kuharibiwa na hasi ya kufuatia uchaguzi wa rais uliokuwa na utata hapo mwezi Novemba mwaka jana. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakuta kuwepo na upendeleo wowote katika kutenda haki kwa wafuasi wake na wale wa bwana Bagbo, wapiganaji kutoka pande zote wanashutumiwa kwa kuchangia katika mgogoro damu uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 3000. I want to be perfectly clear that there will be no exception. Ivoryans are equal and they should be treated equally. Uh, na, kuwa, na ubaguzi. Uh, Raia wote wa Ivory Coast wako sawa na wanapaswa kutendewa sawa. Ndio sababu nimeunda tume ya kitaifa ya uchunguzi wiki iliyopita. Tume hiyo itachunguza matukio yote yaliyofanyika tangu uchaguzi na hasa magharibi mwanchi ambapo mamia ya watu waliuawa alisema wale waliotenda uhalifu watafunguliwa mashtaka na wakipatikana na hatia basi wataadhibiwa. Bwana Wattara amesema kukamatwa kwa bwana Bagbo na mkewe hapo mwezi Aprili kulimaliza mzozo wa kisiasa na hivi sasa wanashikiliwa katika makazi rasmi ya rais kaskazini mwa nchi hiyo. Anasema kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo watu wa wadhiifa wa bwana Bagbo lazima watendiewe heshima. Alipoulizwa ikiwa bwana Bagbo atafunguliwa mashtaka nchini Ivory Coast au kwenye mahakama ya kimataifa ya halifu huko The Hague, bwana Watara alisema kuna njia mbili kwa hilo kufanyika. The first one is for anything linked to economic crimes to the attempt to keep power without having been elected. What ya kwanza was, ni jambo lolote na na uhalifu wa kiuchumi kwa kujaribu kuungania madaraka bila kuchaguliwa. Hivyo watashtakiwa nchini Ivory Coast kwa sababu tuna uwezo wa kufanya hivyo lakini mfumo wa kisheria umevurugika umeharibiwa kabisa kipindi cha miaka kumi iliyopita kwa hivi sasa makosa makubwa kama uhalifu dhidi ya binadamu uhalifu wa kivita na mengineyo hayo itabidi tuyombe mahakama ya kimataifa ya uhalifu kutusaidia kwa uhalifu aina hiyo aliongezea kuwa bwana Bagbo atatendewa haki katika kesi yake Awali bwana watarali kutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa bwana Ban Kimoon Umoja wa Mataifa inasema itajadili masuala yanayohusiana na kuimarisha taasisi za kitaifa kurudisha kanuni za sheria haki za binadamu na kupambana dhidi ya watu kutohofia kuadhibiwa kwa, kwa makosa yao na vilevile maredhiano ya kitaifa Katibu mkuu alieleza matumaini kwamba uchaguzi wa bunge utahusisha washiriki wengi ikiwa ni pamoja na vyama vya upinzani. Bwana Watara anasema ana matumaini kwa uchaguzi wa bunge utafanyika Novemba mwishoni au mapema mwezi Disemba. Anasema ni muhimu kuanza mwaka mpya na taasisi zote za taifa zikiwa zina nafasi zake rasmi.